По-перше, відразу впадала в око спорідненість тієї пани з квітками, від яких походило її ім'я. Бо мало того, що жодна людина в світі не змогла б випликати таких, як вона, чудових, повних рож. Досить було їй устромити якось найсухішого прутика в землю, як із нього пишно й буйно виростали ті квітки. Потім Достеменно відомо, що вона під час своїх самотніх прогулянок у лісі провадила розмови з дивними голосами, які, мабуть, лунали чи не з дерев і квітів, а той криничок та потоків. Еге ж. Один молодий мисливець навіть підгледів, як вона стояла раз у самій гущавині лісу, а сила рідкісно барвистого, птаства, що його ніколи не було в цій країні, пурхала та кружляла навколо неї, і в веселому співі щебетанні, здавалося, розповідала їй цікаві новини, з яких вона радісно сміялась. Отож, коли панна фон Рожа-Гожа з'явилася в притулку, то незабаром привернула до себе увагу всієї околиці. Її призначив сам князь, а тому барон Претекстатус фон Моншайн, куратор цього притулку і власник поближнього маєтку, не міг нічого вдіяти, хоч його мучили найжахливіші сумніви. Марно він намагався знайти у Рюкснеровій книзі турнірів та в інших хроніках прізвище Рожа Гожа Зеленава а тому він мав цілковите право сумніватися, чи здатна очолити притулок панна, яка не може вказати предків хоч би до тридцять другого коліна. І з щирими сльозами на очах Христом Богом благав її, щоб вона принаймні звалася не Рожа Гожа Зеленава, а Рожа Гожа. Бо в цьому прізвищі є хоч якийсь сенс – і для нього можна відшукати хоч всякого такого предка. Вона так і зробила йому на догоду. Але, мабуть, невдоволення ображеного претекстатуса панною без предків усе-таки якось та виявлялось, і найбільше воно спричинилося до лихих чуток, які щораз більше поширювалися в селі. До тих дивних розмов у лісі, що, правду кажучи, нічого поганого в собі не мали, додалися тим часом всілякі підозрілі обставини. Чутки про них переходили з уст в уста і кидали дуже недвозначне світло на справжню натуру цієї панни. Старостиха Анна твердо заявила, що, коли панна, виглянувши у вікно, міцно чхне, то по всьому селі скисає молоко. Але тільки-но це підтвердилося, як скоїлося найжахливіше. Вчителів Міхель ласував раз на кухні в притулку печеною картоплею. Панна його застукала там і, всміхаючись, насварилась на нього пальцем. І в хлопця рот так і лишився розявлений не би там застрягла гаряча картоплина. Відтоді йому доводилось носити капелюха широкими крисами, а то дощ лив йому просто в рот. А незабаром начебто справдилося і те, що панна вміє замовляти вогонь і воду, викликати хмару і град, насилати ковтун, тощо. І ніхто вже не сумнівався. Коли Чабан вибовкав, ніби о півночі, пойнятий жахом бачив, як вона мчала на мітлі, аж смістіло, а перед нею летів величезний розсохач, між рогами в якого полагкотіло блакитне світло.